Szóval folytassunk, folytassunk első mozes hetet. És uh, ez egy olyan történt, uh, amiről mindenkit tudja. nagyon vicces, nem vicces, kicsit tragikus, hogy uh, bemész tudod a, nem tudom, a, a kedvenc gyerek uh, boltba, és uh, tudod, az első babának akarsz venni lepetőt, meg párnát, meg nem tudom. És sokszor a Nói az egyik téma, ugye? Mert ez olyan gyerekesnek tűnik. De am, amit, amit látunk uh, eddig, és megint fogunk nézni, hogy igazán ez egy ítélet volt. Vicces, ugye? hogy uh, Ha az az ítélet tűzeljött, uh, akkor talán nem, nem, nem ilyen tűzes párnát, meg lepedőt, meg tűzes mindent uh, vennék a gyerekeink és oda, oda rakjuk őket a kis bölcsibet, Te, tele van rakva tűzel, de De ez a ez a várka, sok állat az, az ilyen általmasnak tűnik. De, de gondolom, hogy aki ott akkor laktak, ez nem volt Cuki. De, ez nem volt Cuki, ez, ez egy élethalál, um, és uh, mi fogunk folytatni ezt, ezt a történetét. És remélem, hogy a végén én fogom mondani egy, egy olyan egyszerű dolgot, amit tudok uh, emlékezni, bár lesz egy kis házi feladat vele, hogy hogyan kell alkalmazni te életedhez, és egy, egy, és egy olyan dolgot szeretnék mondani, ami kulcsfontossági keresztény életednek. Uh, sokszor, so, sok terület van, sok szép szóval, Tud, tudnék leírni a keresztény életet, hogy kegyelem, szeretet, ezek nagyon fontos fogalma, de van egy, ami, ami nagyon fontos számunkra, a, a mi feladatunk az egészben. Mert a szeretet, a kegyelem az az Isten, Isten oldal, de, de mi, mi, a, mi a mi dolgunk, hogyan reagálunk, És van egy szó, de én, mint egy jó komikus, mint egy jó uh, viccmondó, az az a point végén. Szóval, csak tudod, hogy egy igen. Lelőttem a poént! Lelőttem a poént! Bocsánat! Oké. Okay. az, az engedelmességről lesz szó. Bocsánat, Ahogy Jujju mama mondta, az engedelmességről lesz szó. És ez nagyon fontos nekünk, egyébként ez a történet, mert Jézus mondta, hogy az viszi visszajövetele, Jézus visszajövetel el, és mi tudunk, hogy amikor Jézus hiszi, hogy sok minden történni, történni fog, háború, meg világvége, itt élőszék, minden, ami a végső időkról szól, azt mondja, hogy az emberfié visszajövetel a napjai hasonlóak lesznek, mint Noé, Noé idén. És pár ez, ez ezekről is beszéltünk, hogy, hogy a Noé idén nagyon sok ember élt a Földön, Tudod? és most is az van, hogy majdnem túl sokan vagyunk. Uh, sok, sok ember, és ez egy ez egy fenomenon, bon ami csak az elmúlt száz évben történt. Szóval száz évvel ezelőtt kevesen voltunk, sokkal kevesen, most sokan vagyunk. És, és ez a graf, grafikus csak, csak mered, meredeken növekszik mostantól. Uh, a Noé idejében sok volt a bűn, az erőszak, a szexuális bűn. minden volt. És, és ha körülnézünk a mi napunkban úgy azt látunk. Szabadosság, csinálom azt, amit én szeretnék, És nincs, nincs törvény, nincs érkölcs. És, és ilyen állami szinten ez történik mostanában. Ugye, Putin csak devonul Ukránában, miért? Mert akarja. Ennyi. Érted mi, mi, mi történik a világban? Erőszak, szabadság. Senki nem, hogy kevesen lehajolnak Isten előtt és öt követ kövessenek. A Jézus szabály alapján én, én, én mondom neked. Én hiszem, hogy közel vagyunk a végéhez. Végé. Én tudom, hogy Száz évvel ezelőtt a keresztények ezt hitték, és kétszáz évvel ezelőtt azt is hitték, és talán mi fogunk öregkorban uh, meghalni természetes módon, de lehetséges, hogy mi időnkben, és én, én igazán azt, azt hiszem, hogy mi, mi azokon az időnkben vagyunk, amikor Jézus vissza fog jönni. És, uh, és ez, amit látunk, ez, az tudod, vége lesz, vége lesz. És szóval azért szerintem, ez, ez a történet fontos nekünk és Ma igazán fogunk látni az utolsó hét, no, az utolsó hete noének az árvíz, az közönvíz előtt. Ha valahogyan Isten mutatna neked, hogy egy heted van megélni, mit, mit csinálná? Egy, egy hét. Ha tudnád, hogy fogsz halni balesetben, betegségben, ha tudnád, hogy egy hét múlva Jézus visszajön, mit, mit csinálnál? Tudod, hogyan élnéd ezt az utolsó hetet? Szerintem a kevesen járnak munkába talán, ugye? Talán felmond, felmondod, hogy bocs, tőle, nem jövök. Sőt, nem is kell fizetni a múlt havit. Tőled, már nem, nem kell a pénz. A pénz nem fontos. Talán sokan a világban mutatna, hogy hova van a szívük valóban az a, vagy az, az utolsó hét, az csak költőkedés, tőled, utazás, tőled, hitelkárt, kivegyünk bankokból, azt csak veszünk azt, amit akarunk, megyünk ahova akarunk, mert, mert a szív az önző, a mint amit akarja. De szerintem azok, akik ismerik az Úrát, akik ezzel a reménységgel élnek, hogy ha halok, akkor az Úr jelenlétében leszek. Mi másképpen élnénk azt, azt az utolsó hetet. Talán, talán körbe, mennünk, körbe mennénk el bocsánatot kérni. Bocsásd meg. Én tudom, hogy tíz évvel ezt ezt mondtam, és azóta ne, nem volt rendben a kapcsolatunk. Légy, bocsásd meg. Én körbe mennék kéne bocsánatot. Bocsátanak minket is azoknak, akik védkezték el minket. És biztos hirdetnénk, a mi örömünk, hogy a mi reményünk a, az bárkinek. Tehát van reménye. Egy hét múlva, vége egy, egy hét múlva meg fogok halni. De van reménynek a, ezen a világnak túl. Talán ezeken az időkön élünk mi. Talán mi nem, nem tudjunk, sőt Jézus azt mondta, hogy senki nem tudja a nap, az óra. Szóval én, én sem fogom vitálni mondani, hogy készüljetek jövő hét. Én nem, én nem tudok csinálni, nem tehetek ezt, mert az így azt mondja, hogy senki nem tudja. De Jézus azt mondja, hogy mit tudunk nézni az évszakokat, és tudunk felismerni, hogy milyen évszakban vagyunk. És nyilvánvaló, hogy ez a társadalom, az úgy néz ki, mint a Noé. I. Mózes 7. 1. Ezt mondta az Úr Noénak. Menj be egész házad népével a bákába. Ez a szó, hogy menj be, uh, utána néztem. Valóban azt jelenti, hogy menj be, de nem csak, hogy menj be, azt jelenti, hogy, hogy, um, hogy, hogy gyere be. Érted? Szóval, a, a, a lényeg az nem, hogy menni vagy, vagy jönni, inkább, hogy be. A, a, ott, ott, van, ott van a hangsúly. A, a latin szó entrance, entrance, az angol szó, hogy, hogy bemész. És, és inkább szerintem úgy kell jól érteni, hogy gyere be, gyere be. Szerintem sok, sok ilyen ez a szó úgy van uh, fordítva a Bibliánkban, hogy gyere be. Jéz, Isten mondja, hogy noé hogy én, én itt vagyok a bárkában, én veled leszek. Gyere be, most kész a bárka, be. Gyere be, egész házad népével, a bárkába, mert téged, mert csak téged találtalak igaznak színen előtt ebben a nemzedékben. Pár héttel ezelőtt erről beszéltem, hogy amikor Isten mondja Noéról, hogy igaz, hogy tökéletes, igazán nem konkrét a moralitásról van szó. Noé úgy, úgy bűnös volt, mint én, meg te. Uh, uh, a kis uh, utazása után, az árvíz után kijön a bárkából és áldozatot mutat az Úrnak. Mert felismerte, hogy ő sem volt méltó arra, hogy az Úr megmentse őt. De, de ez a szó azt jelenti, hogy, hogy tökéletes, hogy épp, vagy egészséges. Talán volt valami ról, ami különleges volt, mint a többi ember. Nem volt fertőzve különböző bűnökkel, betegségekkel, és ahogy beszéltünk két héttel ezelőtt, kicsit ilyen skippy, nem volt fertőzve ilyen, ilyen angyal, ukultizmus, óriás géneikkal. Tudom, hogy kicsit skippy, és talán sokan tudod, azért nem jönnek be, mert néha vannak olyan dolgok a Bibliában, hogy ez mi angyalok, emberek és az utódjuk óriások, tudod, hát ez mi? Hát úgy néz ki, hogy ez, ez történt, hogy, hogy sátán akart rombolni a, a gén állományunkat, hogy, hogy a mesiás, a megváltó ne, ne tudjon jönni és meg, megmenteni minket, és az ő fét taposodni. És valahogyan volt ez a, ez a vér, keveredése, gén keveredés, és voltak angyalok, akik uh, nem illenő kapcsolatok volt az emberekkel, és az ők utódjai korrupt, elromlott voltak. De Noé más. Noé tökéletes, talán egyetlenül volt. Épp. És amikor ezt megértjük, az özönbíz totál más fényben látszik. Nem az van, hogy Isten fönt van, hogy elegem van, én már tudod borítom a bilit, ugye? Én, én, én özönvizet uh, küldöm a Földre, mert uh, elegem van ezek, ezekről az emberekről. De ha viszont Istennek van egy terve, megvált néz embereket, és az a terv olyan válságban van, akkor talán ez ő nem, nem annyira um, gonosznak tűnik. Értitek? Ő akar megmentni minket, nem pusztítani minket. Az igen, nagyon nyilvánvaló mondja, hogy Isten nem örül a gónosnak a halálában. <gül> ő nem örül. Azt nem mondja, hogy já, jó voltam meg. Nem. Nem örül. Ő akar megmenteni mindenkit, a legbonyolabbakat is, amik között mi vagyunk. Ugye? Második vers. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél be, hímet és nőstényt, azokból az állatokból pedig, amelyeket nem tiszták, kettőt-kettőt, hímek és nőstényt. Az égi madarakból is hetet hetet, német és nőstény, hogy maguk maradjon az egész föld színen. Szóval itt, itt van a parancs megint ismételve, mert az előző fejezetben uh, Isten mondta, hogy ezt kell csinálni, uh, hogy, hogy az állatok fajták maradjanak a föld színen. Mert hét nap múlva és itt van, itt van a terv, amit Isten sütog Noé-nak, mert hét nap múlva esik, bocsájtok a földre. Talán ez, a, ez, ez, a, ez az információ az nem jelentett túl sokat Noé-nak. Van, van bizonyíték arra, hogy talán nem is nagyon esett eső Noé előtt. Talán ez hangzott Noé fülének, hogy hét nap múlva Google, Google. És mi? Mi az az eső? Nem tudom. Cseppek fognak leesni a földről. Vagy ugye az égből. Az es. Víz fog jönni az égből, bolycsani a földbe. És 40 éjjel, szóval 40 nap és 40 éjjel fog esni, és eltörölök a föld színéről minden állatot, amelyet teremtettem. És az ötödik vers, ez nagyon fontos, vissza fogunk térni ehhez. Noé azért mindent úgy cselekedett, ahogy az Úr megparancsolta neki. Másodszor ez van leírva Ő mindent tett, amit az Úr mondott. Mi, mi teszünk mindent, amit az Úr mond? Hát, Sajnos nem. Ő mindent tett. És igazán neki ez egy élet halál kérdés volt. Ha nem jól csinálta a bárkát, akkor talán nem nem túl érte az üzümdézet. Ha, ha úgy döntette, hogy ez, ez a bárka túl nagy, majd, majd nem tudom, csak egy, egy, egy a felét csinálom, akkor nem félt volna rá minden állat, vagy minden víz, vagy minden kaját. Ha, ha nem teljesen uh, engedelmeskedett, de ő teljesen megcselekedett meg mindent, amit az úr parancsolta neki. Noé pedig 600 esztendős volt, amikor az őszintű víz volt a földön. Nem, felejt, ne, nem szabad elfelejtkezni, hogy Noé 100 éven át épített bárkát. Az hosszú idő, ugye? Gondolom, hogy 500 éves, ez már nyugdíjkor, ugye? De ő már kezdett építkezni. Lement a fa telepe, kell fa, meni fa, sok. És uh, száz éven keresztül épített a bárkit, is. Kellett szenvedni biztos uh, a többi embernek a számkolódásának. Na, mi? No, mit csinálsz ma? <tökszön> ez mi? <tökszön> uh, Miért van majd? bárka, eső, özönbíz, mi nem értjük. Hát, Isten, Istenhez kell kiállt ő írva Ő az igen mondja, hogy Noé, elközben ő hirdete a, az igazságát. Ő egy prédikátor volt, aki a saját életével ő megmutatta, hogy, hogy Isten létezik, ő szólt nekem, és... És, engedem, és, és én engedelmeskedek. És én számítom, hogy az ő szava igaz. Az ő szava igaz. Ha nem csinálom ezt, akkor én is elleszek leszre, mint a többi. Bement tehát Noé, és fiai, és feleséges fiainak, feleségei a, ő vele, a bárkába, az özönvíz elől. A tiszta állatok közül, és a tisztáltalan állatok közül, a madarak közül, és minden földön csúszó mászó állat közül. Kettő kettő ment be Noéhoz, a bárkába a hím és nőstény, amit Isten parancsolt Noénak. Hetednapra pedig megjött az özönvíz a földre ez a, a beszállás, tudod, Isten azt mondja, hogy gyere be, hét, hét, hét napitok van, minden állatok, állatot, állatokat, állatokat, és, és be is ment a családjával, és minden állata, és hét nap múlva, ahogy Isten mondta, jött a víz. Noé életének 600. esztendében a második hónapban e hónap 17. napján fölfakadt a nagy mélység minden forrása, és az ég csatornáig megnéltak. Érdekes, hogy a Biblia sok, sok részletet ad, amit a hasonló kórú mitológiát nem ad. És ez arra utal, hogy, hogy ez valóban az igaz történet. Tehát azt mondja, hogy hány éves volt, még hónapban, még napban, a Jézus születése. Ott van, ki, ki volt az uralkodó. Ezek, ezek nem, nem olyan események, amik történtek az operanciáson túl, egyszer volt, hol nem volt, ugye? Nem, ez történt. Időben, helyben. És, és a Biblia sokszor ilyen részleteket ad. Szerintem, hogy, hogy bátjújtsa minket, hogy ez, ez nem fantázia, ez nem mese. Ez, való, ez, ez történelem. És azt mondja, hogy ezen a napon fakat a nagy mélység minden forrása. Hogy úgy hangzik, mint hogy a Föld Alatt, a föld földréteg alatt voltak vizek, és ők feljöttek. Va, talán valami nyomás miatt, a, a, a földnek a, a, a hűség miatt volt a nyomás, és valahogy a szakadt a föld, és víz feljött. És, és ez, ez az egyik része, az, az, az, az hogy, hogy alulról jött sok víz. De azt is mondta, hogy az ég csatonái megnyíltak. Hogy innen is jött víz. És sokan azt gondolják, hogy ah, amikor Isten teremtette a világot, hogy volt egy, volt egy ah, pár réteg, ami, ami az atmoszférában volt. Talán kevesebb fény volt, kevesebb UV, talán kicsit ah, ah, kicsit hűvösebb voltak a nyárak, melegebb voltak a telek, kicsit ilyen a, hogy hívják, ilyen dzsungel kléma volt, de talán nem annyira meleg, és ezek a vizek, ami az évben volt, ők ömlött le. És ez a magyarázat, az, az segít nekünk talán más változásokat megértünk, hogy miért nem élünk most 800 évet, mint akkor. Hogy miért nincs dinok? Érted? van, szóval, vannak nagy változások. Ilyen kataklizmus, katasztrofális változások itt a Földön ekkor. És Isten megváltoztatta minden, És a víz jött. 12. vers. 40 nap és 40 éjjel esett az első földre. Ugyanezen a napon ment be Noé. Shem, Ham, jáfet Noé fiai, és Noé felesége, valamint fiainak három felesége velük együtt párkába. Ők és minden vad és ő neme szerint és minden állat az ő neme szerint és minden csúszó-mászó állat, amely csúszik-mászik a Földön, az ő neme szerint és minden rep, repdeső állat az űrnemet szerint, minden madár, minden szányás állat kettő kettő ment be Noéhoz, bárkába. Minden testből, amelyben élő lélek volt, hím és nőstény ment be, minden testből bementek, amint Isten parancsolta. És az Úr pedig Bez, Bezárta Noé mögött az ajtó. Meg, megint itt felsorolás, rengeteg állat. Um, mi tudjuk, Mózes, ő írja le, hogy miért tiszta állat, miért tisztátalan állat az izrael népnek. Ez, sok, ez egy jó pár száz évvel később történik. De, de látjuk, hogy valahogyan a Noé időben volt valami el. Um, volt valami Tanítás az úrto, hogy, hogy vannak olyan állatok, ami, uh, uh, ami alkalmas áldozatra, mint a bármen. Van olyan állatok, ami alkalmas uh, uh, feláldozni Istenek, és vannak olyanok, akik nem. és mi nem nem értjük meg ezt, de Noé nek nem kellett magyrázni, ő tudta, hogy Kettő kecske kell, de tizennégy bárány kell. De csak tudtam. Jól mondtam? Kecske az. az... Nem. Bocs? A tisztátalanul van kettő, kettő. Kettő, kettő. Igen. Igen. Bocs. Négy. De ez, ez is olyan dolog hogy utána néztem a, a Héberben. Kicsit nehéz érteni, hogy egy pár vagy két pár. De de a uh, uh, uh, ennek a fordításnak azt mondjuk 2-2, hogy valóban 4. Szóval csak 4 disznó kell, de 17 uh, bárány kell. Tessék, 7-7. 14. Mit mondtam? Tizenhét. Jó, nem tudok matematikára, ugye, magyarul. És bementek a, a bárkába és uh, volt kaja, meg víz, meg minden kész volt, és, um, és, um, és, um, és tudod, van, van, találtam egy listát, ez, ez vicces szerintem, kicsi vicces, nem annyira vicces, de um, volt, találtam egy listát ezen a héten, hogy milyen problémák vannak ezzel a történettel, Tudod, uh, az emberek, akik olvasnak, meg kutatnak, és uh, alkotnak listákat. És ezt a listát uh, olvastam, uh, minden ponton utána néztem, és kicsit elbátorítottam, hogy ja, ez képtelen. <gül> Oké. Okay. Például maga a bárka. Nagyon nagy. Nagyon nagy. Szóval a mai korhoz képest nem nagy, de akkor nagyon nagy. És uh, romajak így nem építették ilyen nagy hajó. És fából az nagyon neces. Szóval a fa, mint anyag, az uh, ja, neces, hogy egy, egy ilyen nagy hajót lehet építeni fával, és, és bírja egy, egy, egy évet az óceán. Sokan mondjuk, hogy hát ez lehetetlen. A másik, uh, összegyűjteni az állatokat. Hogy? Hogy ezt ezeket az állatokat? Tudod, hogy délelőtt kalapács, délután, tudod, háloka meg minden. Uh, so, so, túl sok állat van, túl sok fajta van. Bár az érdekes, hogy ezek az emberek, akik írtak ezt a listát, nem, nem olvastak a hatodik fejezetben. 20. vers, amikor Isten mondja Noének, hogy majd jönni fognak, én hozom nektek. Szóval nem, nem, kell, nem kell összegyűjteni, én hozom nektek. Uh, sokan találják, hogy uh, problémát azzal, hogy, uh, hogy a bárk túl kicsi a sok állatfajtának. Tudod, több ezer állatfajta van, és mi nem is tudjuk, hogy tudod, ho hogyan volt minden fajta kutya, vagy csak, vagy csak egy kutya fajta. Érted? Sok, sokféle, nem tudom, game madár van, csak egy volt, vagy mindenféle volt. Vagy volt egy, egy másik fajta madár, amiből jött a game és a többi és a flamenco, ami szinte ugyanaz csak az egyik rózsaszing. És szóval. Uh, azt mondjuk, hogy nincs elég helye bárkában. És, és ha, mennyi, mennyi kaja kell? Hú, ez nagy probléma. Mennyi, mennyi víz kell? Uh, másik probléma. Hogy, hogy tudtak nyolc ember gondozni több száz vagy több ezer, több ezer állatról? etetni, körmöt vágni, <gül> altatni, nem tudom, hogy ne, talán nem kellett altatni, vizet adni, Pr csak, csak problémá problémákat lássák ebben. Tudod, a, a, a, a, a, a, a, a, maga az, az özönvíz, van elég víz a Földön, hogy a Himaláják, tudod, a Mount Everest, uh, az Everest hegységet lelep, leleplezem? Sokan mondják, hogy nincs. Hát ez honnan jött a sok víz? Csak problémát, problémát. Hogyan túlélt el sok növényfajták? Probléma, probléma. Nem Istennek. Tessék? Nem gondolok Istennel. Mindenki akar lelőni a poénomokat ma. <gül> szóval... Ő tartotta az állatokat, ő tartotta az állatokat. Igen. Meg, meg, meg van az a kérdés, hogy. Akkor hogyan a, a, a mostani otthonokba kerültek az állatok, ha egy bálkából szálltak ki a pandák például, vagy nem a panda a, a koala, tudod, az a, a cuki eukalyptus levelő, ez koalanak hívják, ugye? Vagy sok, sok furcsa állatot ott, állat Asztráliában. Hogy, hogy kerültek oda, ha egy bálkából szálltak ki, ugye? Van egy másik érdekes, uh, igen, első mozgás 10-25-ben, uh, egy, egy nemzeti táblában ezt olvassuk, hogy Hébernek is lett két fia, az egyikük neve Peleg, mivel, hogy az ő idejében osztották szét a földet. Nem tudom. Szóval mindenki nézi a, a, a térképet ma, és látja, hogy ez egy pazar, ugye? Tudod, Dél-Amerika és Afrika az felefél, az Észak-Amerika az lehet összenyomni, ott uh, Európánál az fosztálja, az, az biztos csak ott uh, India és Kína itt ott van egy kis könnyű, én meg tudsz az egészet, nem? Talán. Talán ez a, ez, a, ez a szétmenés a földeknek sokkal később történt, mint a Nói idén. Sok, so, lényeg, sok probléma, sok probléma. És, uh, és rájöttem, és volt, volt egy mondat ebben a cikkben, ami azt mondja, hogy ezek lehetetlen csodák nélkül. És akkor rájöttem, hogy á, itt, itt, van, itt van a kulcs. Csodák nélkül ez lehetetlen. Csodák nélkül. Szóval a világ, akik nem hisznek Istenben, és nem hisznek csodákra, ők akarják mindent magyarázni csodát nélkül. Lehetséges, hogy az állatok akik jöttek, kiskorúak. Lehet, hogy kábított állapotban voltak egy éven át, hogy nem kellett sokat eztetni őket. Lehet, hogy, hogy bárkanak a külső dimenziója, az, a, az a 140 méter hosszú, ugye? De talán, ha belmennél volna, talán még 400 méter hosszú lett volna. Érted? Isten és, és csodákra képes. És ez és ígyében rendszeresen hogy csodákra tesz, mint ahogy Toma múlt héten, hogy egy pár kenyer, egy pár halak, hogyha adott, és kezdett széttépni, és 500 férfi plusz nő és gyerek 5000 ezer, bocs. Plusz. 5000, plusz. plusz. plusz. A Ő, hazamentek telik, és volt maradék. Szóval Isten képes. Hiszitek? Igen. Isten képes. De azért, uh, mi szeretjük nézni, milyen bizonyíték van a Földön, hogy, uh, hogy ez a történet igaz. És bizony, van, van, Bőven bizonyíték is, és, és nem, nem foglak kifárasztani ezeket, Szerintem mindenki, aki számítőgépe van, azt az tudnak kitalálni. Hogy vannak problémák a geológusoknak. Találnak uh, tengeri állatokat hegytetőkön. Tudod, egész bálna uh, testeket, tudod, Két kilométer az óceán szín, a tengerszín fölött. Talánnak ilyen, hogy hívják az a, az a, az a szörös elefánt? Mamut. Mamut. Sokan gondolják, hogy szörö volt, mert, mert hideg klímában lakott. Ugye? De, de tudod, hogy, hogy rengeteg mamutot találtak, akinek a gyomra, sőt a szája tele volt, Uh, ilyen dzsungelféle növényel. Ezek a mamutok nem, nem éltek a hidegben, inkább a dzsungelben. És vannak olyan, olyan, olyan maradványok, és nem csak egy-kettő, de sok, ami úgy van prezaválva, prezelválva, hogy, hogy amikor a jégben, hogy amikor a jég megó Óvasz, megóvat, akkor a húsa, a húsát tudtak az eszkimók etetni a kutyájuknak. Érted? Szóval a lényeg az, hogy ezek a nagy mamutok, ők nem haltak azért, mert öreg lett, és, és, és madrak jöttek, és ették belőle, és a nap a, tudod, kiszárította, és... És a teste az vízé vált, mert az szokott történni, ugye? Egy valaki vagy egy, egy állat az meghal, akkor kezd bomlani a testet, ugye? Ez nem történt ezekkel. Ők hirtelen haltak meg, és meg lett mint a legvár jégben. És, és, és so csoda! És, és vannak um, földrétegek szerintem um, talán Vargeti, hogy itt volt, ő ezekről beszélt, hogy vannak földrétegek, és mondják, hogy ez a földréteg az, az sok, sok ezer éve, vagy millió éves, ez, és, és adnak különböző időket. De vannak olyan helyek, ahol vannak egész faltörzsek, ami át mennek a, a, a különböző a rétegeken ami arra utal, hogy gyorsan le volt rakodva ezeket a, a rétegeket. Nem sok millió év alatt. Rengeteg, rengeteg bizonyíték van, hogy talán ez a történet pontosan úgy történt, mint a Bibliában van. Meg, még a történelemben is. Tudjátok, hogy Marco Polo látogatott egy um, um, holaknak szerzetesek, egy Kolostrom a Napál környéken, és, és mondták nekik, hogy hát néha a, egy hosszú nyár végén a glecser annyi megóvad, hogy lehet a bárkát látni. És mutatott nekik tárgyakat, amit készítették a bárka fából. Szóval a történelemben rengeteg a rengeteg bizonyíték van, hogy hát, ez valószínűleg történt. Még megegyet mondom, hogy uh, szerintem az is bizonyíték, hogy szinte minden minden uh, kultúrában, az amerikai indiánokban, a mesopotámiában, a, a görög, szó, sok mitológiában van van, van Ádís történet. Kínában, mindenhol. Szóval látom egy szám, hogy több mint 200 mitológiában szerepel ez a történet. Én különösen olvastam a diagymes történetet, ami ilyen Meszokatémiából van, Na, és nagyon érdekes, és sok-sok-sok hasonlóság. Hogy Isten bebolyította a Föld, vízzel megmentette egy ember, aki után Jutam azt a örök életel, volt, volt áldozat, volt állatok, állatokat, sok-sok uh, hasonlóság. És sokan gondolják, hogy, hogy azért, mert egymásra csak loptak egymástól. De amikor ilyen sok történet van, az igazán arról, hogy volt egy igazi esemény, amiről nem érkeznek. Szerintem történt, és történt úgy, ahogy ő Itt a, a negyedik, akkor itt a 16. versben van, van egy, a, egy mondat, nagyon kutfogottság. 16. versben az Úr pedig bezárta Noé mögött az szalagot. Szerintem Noé nagyon mar... örült. Szerintem mi is örülünk. Tudod, Ez nem a mi lelki ismeretünkön van. No ő nem építette bárkát, és ő bezárta az ajtót. Nem, Isten bezárta az, az ajtót. Ő az, aki szabja az időket. Ő az, aki mondja, hogy túl késő. Ő az, aki mondja, hogy azonnal. Ő az, aki mondja, hogy, hogy vége. Bár mondom nektek ma. Az elején beszéltem kicsit a világ végéről. Jézus vissza fog jönni. Én szeretném mondani, hogy ma az ajtom nem zárva van. Az ajtom nyitva van. Az ajtom nyitva van. Van menség az embereknek. Nem egy formában, inkább egy kereszt formában. Van egy mód, annak, hogy Isten akar megmenteni minket a, jövbe, a jövendő ítéletről. És az hit Krisztusban. Krisztusban vetett hit, az megment minket. Mi adjuk neki a mi Ő felhordozta a keresztület. Helyett ő ad nekünk igazságot. Ez az ajtó, ez a mi meghívás az nyitva van ma nektek, nekünk, a gyerekinknek, a szüleinknek, a munkatársunknak. Ez a ez az ajtó nyitva van, de nem lesz nyitva örökre. Lesz egyszer, amikor Jézus, amikor, amikor Isten mondja ők elején. És lesz egy trombita, és Jézus visszajön, és nincs. Nem lesz nyitott ajtó. Ma nyitott. Fálaszt írja, hogy ma az üzülség napja. Ma. És figyeljetek oda is, hogy igazán csak egy bárkáról van szó. Csak egy bárkáról van szó. És ez nagyon, nagyon megsért minket valahogyan. Megsért a világ, hogy hogy csak egy. Hogy hogy csak egy Isten. Hogy csak egy um, igaz híd. Hogy csak egy mód, hogy üdvözölje. De szerintem azok abban az időkben ők nem, nem mondták, hogy hogy hogy csak egy párra. Érted? Inkább mondták, hogy Fie vagy Noé, mi nem hiszünk benne, mi nem megyünk bele, de amikor kezetesen is odaromnak a várkához, és zárt volt, biztos megbánták. Biztos azt mondjuk, hogy kár, hogy nem, nem hallgatunk. Kár, hogy nem hittünk Istenben, ahogy Noé hitte. Ez nem a csoda, hogy van csak egy út, egy bajtó. Az a csoda, hogy egyáltalán van. Mert nem, nem vagyunk méltó. Nem vagyunk méltó, hogy Isten jelenlétében állunk. Hogy ő megmentse minket, ez nem a mi érdemünk rosszó az, az az ő megérdemése. Ő, ő tette, nem, nem a mi jó cselekedetteink alapján üdvözünk, az ő tökéletes cselekedetteink alapján. Ki értitek? Csak egy várkából szól. És ha ma azt elmondtad, amit a világ mondja, hogy minden út Istenhez vezet. Á, tudom. <gül> próbáld navigálni Amsterdamhoz. Érted? Pr próbáld. Próbáld, uh, próbáld vertes kozmához eljutni. Én tudom, vértes kozmára csak együtt. Ez <gül> itt a vértes közepén. De, de nem lehet itt navigálni, hogy. na, jobbra fordulok, meg. Mert minden út rómához vezet. Ez nem, nem így működik. És ha nem így van a fizikális dolgokban a, a, a valódi életben, miért gondolnánk, hogy a szellemvilágban más lenne. Értitek, miről beszélek? Van, van egy, egy út. És, és Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út. Sőt azt mondja, hogy én vagyok az, az ajtó az igazság. Én vagyok, én vagyok az évet. Igazán azért keresztül feszítették mert ő ezeket állította magáról. De ma, mit tudunk benne bízni, mert ő felhátnál és megmutatta, és a a világnak, hogy mindent, amit magáról mondod, az igaz. Szóval, amikor én mondom, hogy nézve az ajtó, mi bízatok az Úrban, én nem mondom, hogy én nem mondom, mint Noé. Én nem mondom, hogy, no én, nem mondom, hogy psz, én nem tudom, mi az esélyt, de jön. Uh, soha nem látjuk árvíz, de jön. És egyébként nincs nagy bizonyíték azon, hogy arról, hogy Isten fog hűséges lenni nekünk, mert igazán kevés a az el, de, de, de bíz benne, mit tudunk ma mondani, hogy bíz az úrban, mert bebízni hogy ő az úr. Neki van hatalom a, a, a halál fölött, a bűn fölött, neki van hatalom, és megbízható. És az a jó dolog, hogy kellemes, és ott áll most a nyitott parton. Gyere, gyere be, gyere be, gyere be, ne, ne, ne maradják itt, mert majd egyszer becsukom, majd egyszer visszjövök, majd egyszer itt jön a földet, nem vízzel, tűzel. és egy púját terem. Te. nem akarsz feladani akkor. Mikor az özönvíz 1. vers. Mikor az özönvíz 40 napig volt már a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy fölvették a bárkát, és az föl emelkedett a földről. A víz pedig egyre áradt és növekedett a földön, és a párpa a víz színe járt. Azután a víz fölötébb nagy erővel árt a földön, és a legmagasabb hegyeket is mind elborította az ég alatt. Tizenöt könyükkel növekedett, fejebb a víz, miután a hegyeket elborította. Uh, sokan mondják, hogy talán volt egy jár, de talán szóval nem volt globális. Érdekes, hogy ezt mondja, hogy a legmagasabb hegy fölött volt a dísz. És azt mondja, hogy mennyivel magasabb. És az érdekes, hogy a, ez az egység, 12 könyök, az nagyjából a párkának a, a fele. És tudják, hogy ha valaki bárkát most, akkor a víz színe pont felé nél el Tehát annyi, annyi a... Kisz, mi? Bocs, ezeket a dolgokat nem tudom, kiszólítása. Szóval ez a víz annyival volt hogy tűnt, hogy báty is tudott a legmagasabb hegy fölött átmenni és minden földön járó test, madár állat, bar, és a földön nyújtő, minden csúszomászó állat, és minden ember oda veszett. A száraz földön élők közül mindaz elpusztult, aminek az órában élő világyat lehelete volt. Eltörők Isten minden élőként, amely a Föld színén volt az embertől, az állati, a csúszommászó állati és az égi madányi Minden Mindent a Földről, csak Noé maradt, meg azok, akik vele voltak a bárkában. A víz nőttön nőtt, 150 napig a Földön Milyen, milyen, Isten csinálná ezt? 6. tégedben Isten mondani, hogy bántam. Látom az erőszakot, látom a gondoságot, és bánom, hogy teremtettem embert. Nem, nem lehet ezt megérteni, mint mi, amikor mi rosszat teszünk, és mi megbánjuk, hogy elmondtottan elnézést. Inkább az a, szó, az a szó formában az, hogy megszomorodott. Ő megnézte a, a földet, és látta az győnzőségét, az erőszakot, paráznoságot, látta a kapcsiságot, a hatalom, a, tehát, hogy emberek hatalmat gyakorolni egymás fölött, hogy nem volt igazság, nem volt szeretet, és, és azt mondta, hogy szomorú vagyok, hogy embert alkotom az én kéremásában. Hogy, hogy adtam neki szabad akaratát. Mert, mert nézd, mit, mit csinál. Megszomorultam, megszomorult Isten. Akarod tudni, hogy, hogy, hogy látja Isten téged ma a bűnben? És szomorú. Nem, nem, nem, nem harag de szomorú. Uh, uh, mint ugye a kés, az szívében érzem, hogy mint amikor látszik a gyermeket védkezni. Uh, Emlékszem, amikor az egyik fiam hazudott. És én uh, uh, nem is nagy dolog, nem, nem, is not, uh, dolog robot, so, uh, nem is egy nagy dologról volt szó. Nem is egy egy jó ami nem nagy nem volt szomorú voltam azért, hogy Hogy ki miért hazudni? Mi? Miért? Nem, nem bíztál a kapcsolatunkban annyit, hogy vállalod azt, amit te És, és, és így van Isten. A bűn miatt nincs kapcsolatunk vele. Mi nem bízunk az ő szeretetében. Mi nem bízunk az ő kapcsolatában, az ő jó akarat felé, És inkább fordulunk felé. Inkább Próbálunk szerezni ami szükségünk, amire van szükségünk más módokon. Taposodjunk másokat, kinevetünk, csaljunk, és, és Isten ott van azt mondja, hogy szomorú vagyok, szomorú vagyok. Ő nem, nem csapott egy bulit ott a menekben, hogy visszafizettünk azokat a gonoszokat. Nem, nem, ő szomorú volt. Kár, ká, hogy, hogy a bűn uralkodik az emberek között. Most hiszem, hogy ő így érez a világ felé. Isten úgy szerette a világ a világot, hogy küldte a fiát, a szerette világot. Szomorú, de igen szomorú a bűn miatt. A bűn következménye miatt. De szeret a világot. Nekünk, mi hogyan rágálunk ehhez? Én mondtam az elején, a legfontosabb az, hogy legyen valamit ki, aki engedelmességből lehet És két, két területről. És lehet ezt lepirkálni, menni, ezen gondolni. Az egyik az bűn. Látjuk, hogy Isten Isten nem kedves a bűn. Ő nem közösséget vállal bűnös emberekkel. Egyrészt, mert látja a bűnnek következménye következmények közöttünk. Nem jó. Utálja a bűn. Van valami bűn, amihez zalkoztodsz? Akkor reagál engedemességgel. Térd meg belőle. És, és ha makacs, akkor, akkor keres segítséget. Kérd embereket, hogy imádhoznak érted. Keresetek a módszereket, amivel tudnál kicsit védelmet, ha, ha az van, hogy a pornográfia számítógépen akkor félteleket, tudod, törs le a számítógépre, hogy ezek a képeket ne jöjjön be. Ha, ha, ha a probléma az alkohol, akkor nem menjél oda, ahol van. Tudod, próbál egy, egy, egy a fegyelmezettséges... Ön megtartóztató életet élni. mert a bűn az elromlít, a bűn az nem, nem vicc. Ha problémád van a nyelvedel, plecskálni, vagy ledúzni embereket, vagy, vagy rossz vicceket mondani, vagy, vagy, vagy hazudni, akkor vágj le, nem, oké, okay. persze nem, nem tudsz levágni, de amikor, amikor akarod, akkor haragsz, de úgy, hogy fájol. A Biblia azt mondja, hogy nehéz irányítani náladat, nehéz hatalmat gyakorolni el, de, de, de, de igyekezned kell. Egyébként Jézus azt mond, hogy úgy is beszélünk abból, ami a van. Szóval talán nincs problémád a nyelvedel, olyan probléma a szíved, szívedben, szívedben van, talán büszkeség. A plecskában szerintem sokszor az van, hogy miért hatamat hatalmat gyakorolni emberek fölött, hogy mit tudjuk, hogy mi van velük, mit tudjuk, hogy mi, milyen problémád van és, és átszentségesen mi mondjuk, hogy imádkozzatok el, de miért, gondja van. És, és És ezzel én megmutatjuk, hogy jó vagyok állnálni. Értitek, miről beszélek? Akkor vizsgáljálni meg a Szóval ez az egyik terület. Van bűn, mert ha ragaszkodsz a bűnhez, nem tudsz bárkába bevenni. Jó? Ennyi az egész. A másik az, hogy van valami, amit, amit, amit Isten mutatott nektek. is szolgálatod. Valami, valami emberhez értedben, tehát egy munkatárs vagy, nem tudom, akihez kéne oda menni hogy vagy, vagy megosztani a reményedet. Van, van valami? Mert én gondolom, hogy hasonlóképpen, mint olyat, mi is bátákat építünk, nem? Már mondom, hogy egy bátá van, de mi is uh, útmutató van. Egy út van, Jézus, de mi útmutatók vagyunk. És Isten, Isten arra hívott minket, ezeken az időkön, hogy hasonlóképpen hirdettünk az igazságot az embereknek. És út, utat mutatunk, mutat, mutat, nem képet, utat, mutat, mutatunk másoknak. Hogy, hogy ott van az ajtó, mi van az ajtó. Menjetek be, az Úr, vár rád, ott. Gyerünk, ne, ne, ne ragaszkodjük a bűnhöz, ne, ne ragaszkodjunk ehhez a mocskos számos, Élethez. Engedd el és fogad el azt az életet, ami az Úrtó van. Értite? Isten megmutatott valami góld, valami, valami kapcsolat, amit kéne kihasználni. hogy ne vedd fel a kalapácsot, és csináld meg! Az úr szól, olvasod az és valójában azért, hogy Kovács Józsi, munkehelyen szüksége van! Egy igaz szót tőle. Akkor csináld meg! Csináld meg! Mert ezzel mi betöltjük a bárkát. Ezzel mi dicsőséget hozunk Istennek, és ezzel mi megmentünk a Nem Megújul, hogy Jézus megmentít, meg mi részesztünk abban, hogy megmentjük És hiszem, hogy, hogy ez egy kis csoport, tehát talán lesz nekik, akik, vagy hogy lesznek itt, akik a házi csoportot, vezetők lesznek majd egyszer. Lesznek akik itt, akik uh, nevelni fognak uh, gyermekeket, akik fognak uh, evangelizálók, pásztorok lenni. Ebből a csapatból többen vagyunk, mint Jézus tanulni. ugye? És ő fejre lefelé fordította a romai birodalmat. Nem, nem, nem lehetséges, hogy ebből a csapatból is fejre lefelé fúdítjunk, vagy inkább helyre állítsunk ezt a várost. Nem, nem lehet, nem lehetséges? Isten akar minket is használni, mint, múlj, mint a, a tanakányok. Hirdetni az elmúlva. Bátorítjuk. Gyere, itt, itt az ajtó, gyere be, gyere be, gyere be. Ne nem maradjátok ki. mert nincs más bátorok, nincs más mód, csak Jézus. Milyen volt ez az utolsó hét? Beszállítunk az átokban, talán szomszédhoz menni, hogy Tudom, hogy nem viszel. Tudom, hogy esély, esély nincs, hogy szállj bele. de De az egy <gül> Tudom, hogy nagyon-nagyon kicikiztél engem. De, de, de gondolat. Nem, nem akart beszállni? Nem. És körbe ment, és talán szomúságot búcsúzott a családtávoktól, meg, meg barátoktól, ismerősektől. De mind úgy azt mondja, hogy de, de Isten mondta, lesz, gyere, elég hely van, nem tudom, kitalálni, Kitalálunk helyet, lehet uh, nem tudom, a nyújszik el, aludni, vagy nem tudom. Ki, ki túláljuk helyet meg te? Gyertek! Gyertek! Engedemus Nagyon fontos. Keresztény élet nem csupa, csupán érzelemből lehet. Fél. Jaj, de jó élmény volt a vicsőítési látható. Tök jó volt ez az a napra mennénk ezer emberrel vicsőíteni. Töki óra várom a Pinter Béle és csak élményre, élményre, érzelemre, érzelemre élmény ezt az életet. Nem lehet. Kell egy csomó józan döntés. Döntsünk, hogy mi fogunk komolyan venni, amit Isten mondott a bűnről, és az elhúzásodól. És ha ezt ki fogtok nevekedni, és dimoncsis életet érni. Higgyetek el. is köszönöm, hogy Te szeretsz és köszönöm, hogy Uh, bár megígérhető, lesz meg egyszer nagy ítél, azt szóval mondom, hogy megígérhető azoknak, akik bennem bíznak, hogy üzliségünk keválasz, uram, hogy várunk, várunk arannak vannak. Segíts nekünk most engedemes el hozzá bármilyen bűnk, bűnkben, uram, hadd tegyük vele, hadd előtt nekünk, uram, hogy hátad fordítsük bűnkbe hogy tudjuk ragaszkodni hozzá, És ugyan segíts nekünk megérteni az elhívásunkra ebben a világon most. És az, hogy, hogy kreatív ötleteket adjál nekünk, és tehetséget, és minden erőforrásokat adj meg nekünk, uram, Hogy tudjuk jó kép képviselni téged ebben a világon. Hogy az a bárka, az tele legyen, És sok-sok-sok dicsőség hozom Jézus, szeretünk, szeretjük mm. És köszönöm, hogy van egy Pátra. És Uram, hogy jövünk az, az asztalhoz. Mi tudjuk, hogy hogy nem, nem vagyunk néltóbb. De Te Te kifizeted a bűnénkért. Te az arcát, Te építetted ezt a bűnénkért. Köszönöm Uram, hogy Te az, ki hogy Köszönöm, hogy a testet odaadtad értünk, hogy életetet legyünk. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen. Fogunk imádkozni pár dalat még, és csak gyertek a, a, a dalok alatt. A, nem várjuk egy másról, csak gyertek, és emlékezünk, hogy a, a, a, a Jésus mondta, hogy ez az én testem, a pohárba azt mondja, hogy ez az én vérem. És mi emlékszünk, hogy, hogy a, a keresztsel mitológia, a keresztsel mese, ami hol nem volt túl történt, de történt egy igazi emberrel, aki általható volt, és aki áthalta az életet, váltságú neked, nekünk. Gyertek, háladása, megtérése, és emlékezetek, hogy ő szeretője és nagyon.